Elsőbe könnyű nagy eredményeket lőni, mert akkor nincs szél általában. Ja, értem. Mekkora szél a zavaró? Hát már a kicsi is zavaró. Ugye eleve az 50 méteren a, a tízesnek az átmérője az alig több, mint egy cm. Tehát én nem is tudom pontosan, azt hiszem 12 mm volt, így. És a legkisebb szél is már egy-két mm millimétert ugye a lövedéken tud változtatni. És hogyha tegyük fel egy érintő tízes lőtünk volna mi magunk, az a szél pedig kicsit rájátszik, akkor az már egyből egy hiba a kilences és már a legkisebb szél is be tudja folyásolni az eredményt. Becler Zalánnal beszélgetek, vagy ő beszélget velem, vissza lehet kérdezni. Ez egy beszélgetés. Nézőpont Megfő rész aláhúzandó. Próbálom az egészet megérteni. Azzal az érszel, ami nekem van. Van benne térdelő, fekvő, álló. Mi van még? Ennyi, 50 méteren ennyi van. És 10 méteren meg csak álló testhelyzetbőlünk. Hát... Milyen fegyverek vannak? Ugye én puskás versenyző vagyok, ugye az olimpián van sörétes, van pisztoly és puska, én ugye puskás vagyok, és alapvetően mi két távra lövünk az olimpián, 10 és 50 méterre. A 10 méteres versenyszámot egy, egy légpuskával löjük, amit szinte régen mindenkinél otthon megtalálható volt, csak nyilván ezek sokkal profibb eszközök, tehát itt ezeknek az értéke már a több ezer eurós kategóriát jelentik. Az 50 méter pedig egy kisebbű puskával lőjük, ez egy 0.22-es kaliber, vagy a vadászatnál is előforduló kaliber, a legkisebb vadászfegyver egyébként, és az 50 méter pedig azzal lőjük, ez a kettő. Ha már itt tartunk vadászol? Nem, én nem, nem vagyok egy nagy vadász. Menjünk tovább. Magában a lövészetben hány ember áll egymás mellett? Hasal egymás mellett, térdel egymás mellett? Hát, jellemzően maximum 60. 60? 60, igen. Általában annál nagyobb lőteleket nem csinálnak, mert fölösleges. Ez nagyon sok. Hát sok, persze. További kérdés. Ez a... Ha... Nem vagyok nagyon hülye? Nem, nem. nem. Hát ez egy nehéz megérteni egyébként ezt a sportot. Ugye, az öttusa egyebek között attól szenved, ezt már megbeszéltem a fábiánnal hogy mennyire tévéképes. Hm? Most a lövészet, az például mennyire tévéképes? Mert ugye a... a Törtusa átalakítása az azért van, szegény lovak azért fognak kiesni, ha kiestek, mert hogy egyébként valami más kell oda Nem vetődött meg fel a lövészetnél az, hogy esetleg gördeszkáról kell lőni, vagy fejjel lefelé. Hál' Istennek még nem vetődött fel, ezért én szeretem így megtartani a sportágnak a hagyományát, és ez tényleg az, hogy fegyverekkel lövünk, és úgy, ahogy akár évtizedekkel ezelőtt is. De nagyon nehezen eladható sportággal lövészet, az biztos, tehát TV képesnek tévéképesnek tévéképes lehet közvetíteni a döntőt, akár az alapversen de az soha senki nem közvetíti, mindig csak a döntőket. Az viszont, hogy mennyire eladható, az már a lövészetnek a jövőjét, az befolyásolhatja nyilván, mert manapság már kezdünk arra átmenni, hogy tényleg a, azok a sportágak élveznek előnyt, amik rengeteg nézőt bevonzanak, és ezzel rengeteg pénzt is be tudnak vonzani, ha lövészet nem ilyen. Hiszen azért tényleg egy laikus nem odaértő szemmel nézni egy ilyen döntőt, az elég unalmas tud lenni, még akár tényleg nekünk is, akik benne vannak a sportban. Ezen jó lenne egyébként változtatni. Hogy? Hát én kisember vagyok ahhoz, hogy ezt. A de ötlet érdésben... van? Vannak ötletek, nekem személy szerint saját ötletem még nincsen, de azért gondolkodom rajta nyilván, mert nekem is nagyon fontos lenne, hogy minél jobban eladhassuk a lövészetet, hogy, hogy akár több embert bevonzunk, vagy akár nagyobb budgett csináljunk a sportnak. Menjünk tovább. Ez az x számú ember egyszer elő, egymás után lő, hogyan lő? Egyszerre, egyszerre mindig. Egyszer elő. Az adott körülmények, adott feltételek mindenkinek ugyanaz kell, hogy legyen, és ezért egyszerre kell lőni. Mint a futásban? Kiugrani lehet? Hát itt nem, nem, nem. Ritka, mikor valaki esetleg szabályellenes dolgot követel. Egy bizonyos intervallumon belül kell lőni? Igen, az nagyon fontos, hogy mindegyik versenyszállnak megvan az időtartama. Azt nem lehet. Átlépni, mert ha átlépi az ember, akkor az addig leadott lövéseinek a száma számít, és nyilván, hogyha kevesebb az összesnél, akkor az, az nem jó, de nagyon ritka, hogy valaki kicsúszik az időből, mert mindenki arra készül, hogy benne legyen. Hányat lő? A 10 méteren 60 lövés a verseny, és erre van. 60 szor? 60 egy lövés, igen. Erre van egy óra 15 percünk, tehát 75 perc alatt kell adni a hatvan. ha én azt mondom, hogy nagyon sok, akkor erre mit mondasz? Hát sok egyébként, tehát. Miért 60? Hát annak idején ezt így eldöntötték. De egyébként régen a nők csak 40-et lőtek. átlagolni lehessen? Vagy hogy ki lehessen hát, szűrni, hogy valaki véletlenül lőt jól? Minél többet lövünk annál jobban kijön egyébként, hogy aznap tényleg ki a És a másiknál király. mennyi? Ne. Hát ott, egyik... ott is 60 egyébként. Mindegyik ott. Háromszor 20 van. 20 darab térdelő, 20 darab fekvés, és 20 darab álló. Hát ez nagyon sok. Hát. Közönség van? Hát nem igazán. Egy olimpiai döntőre azért meg tud tenni egy csarnok, vagy egy VB-döntőre, de egy civil ember nem fog bemenni egy lövészet döntőre sajnos, hogy megnézze. Ilyenkor nyilván családtagok, csapattársak, akik ott vannak versenyen, ők követik élőbe, de nem tudunk közönséget behozani. Olyan, mint a tenisz. Hát. Amikor lőnek, akkor nem szabad beszólni. Hát olyan, igen, persze. Tehát Hivatalosan egyébként belehet, de aki ott van egy ilyen döntőn, az tudja, hogy nem illik, és ez nagyon megzavarná az ott lövő embert. És hogy zavarja meg, amikor nagy valószínűséggel valami izé van a füleden, vagy nincs? Hát van füldugó, de attól függetlenül, azért mindent hall hát nem mindent hallunk, de azért egy bekiabálást, egy, egy kerepelőt, azt nyilván meghallanánk, és... Ha már itt tartunk, a lövészetben nem lehet belesüketülni? Hát egyébként hosszú távon biztos, hogy roncsolja a halást, mert ugye azért több tízezer darab lövést előkén is ami egyesével nem olyan hangos, de hogyha több tízezer szer megcsinálom ugyanazt, az a kis hang is előbb-utóbb azért biztos, hogy fog egy kis hallás káros. Mennyire fogod. van melletted a következő? Hivatalosan azt hiszem 1,20 méternek kell lenni egy lőállásnak, tehát más. A méter hangosabb, ember. vagy az, tehát te mit érzékelsz jobban, ahogy előz, vagy ahogy melletted Az enyémet. Meg egyébként, amikor löállásba állunk, akkor annyira kizárjuk a külvilágot, hogy nehéz észrevenni bármi mást az ezek szerint kizárt, vagy nem kizárt, hogy te közben zenét hallgatsz? Ez kizárt, tehát ez szabályelenes. Pont azért, mert esetleg azt is meg lehetne csinálni csalásképpen, hogy, hogy olyan, mint a zenét hallgatnék, de mondjuk az edzőn beszél hozzám, és az szabályelenes. Tehát nem lehet. Van-e olyan, aki ilyen fejhallgató nélkülül, vagy a saját magával szúr ki? Lehet úgy is csinálni, ez szerintem csak megszokás kérdése, hogy ki hogyan szokta meg gyerekkorában, amikor elkezdett lőni. Vannak önök, akik nem használnak. A korkülönbségünkből adódóan én még olvastam olyarról, de lehet, hogy most is van, hogy célzó víz. Az mire volt jött, Hát ugye az ember, ha ivott, akkor az mennyiben változtatott a lövészeti képességen? Hát régen egyébként volt. Jellemző is volt, mert sokáig nem volt tiltott szer az alkohol használata, Most már tiltott, tehát nem ihatunk azért a verseny előtt. De alkohol hatás alatt jobban lő az hát ember. Hát egy olyan alkoholhatást kell elképzelni, hogy mondjuk benyomunk egy felest, Igen. és akkor... Az addig történő izgalom, amit éreztünk, az egyből betűdik a vállunkról, és egyébként a kis nyugalmi állapotot sokkal könnyebben elő lehet venni, hogyha mondjuk benyomunk egy felest. Nem próbáltam még egyébként, de így tudom elképzelni, mert, mert sokan nagyon rá tudnak stresszni. De szóval kisárták? Ki nem lehet, nem lehet. Tehát az alkohol az doppingszer. Igen, igen. Tehát hogyha mondjuk utólagosan van egy dopping és kimutatják, hogy alkohol befolyás vagyok, akkor ugye kizárnának, meg vizsgálat minden versenyen van? Nem, nem, minden egyiket. De azért a nagy versenyeknek a három negyedébe van. A tiszekere valamikor nagyon szoros kapcsolat volt, már nem emlékszem, melyik olimpiai sportoló ilyen története kapcsán. A te naplódban most például az szerepel, hogy itt vagy a nyolcadik kerületben? Tehát akár itt is becsöngethetnének, hogy vegyenek tőled vizeletet? Nem, jelenleg nem, mert most, most nem vagyok tagja annak a, a csoportnak, a, akiknek Ugye információt kell benyújtani arról, hogy ahol lét információkat. De hogy lehet bekerülni, nem mit, hogyha az embernek érdekében állna? Fogalmam sincs, kiválasztanak és benne, vagy egyszerűen. De, de voltál már benne? Voltam benne, igen, de úgy nagyjából egy évvel ezelőtt ezt a tagságomat, hál' Istennek visszamondták, ami elég kellemetlen szerintem azért. Mert? Hát nem tudom, azért volt már olyan, hogy így este 11 óra vagy Az, este az a jó, keresnek. hogyha az ember nincs benne, tehát nem az a kellemetlenség, hogy lemondták, hanem az a jó, hogy. Igen, igen, igen. Hát kényelmesebb, hogy azért. És mi történt? Hát mondjuk este 11 kor akkor csöngetnek, hogy akkor dopping ellenőrzés jönnek, és... Volt ilyen? Volt, volt. És akkor ez hogy zajlik? Hát szépen bejönnek a lakásba, és Hányan? akkor... Ketten szoktak jönni általában. Mindig van egy, aki bejön velem a vécére is, meg... Igazolják van, magukat. Igen, igen, és akkor van egy másik, aki pedig a, az egész dolgot biztosítja, nem tudom, hogy mondjuk... És ha az ember nem tud, akkor addig várnak, a. Ami... Szépen várnak, amik sikerül, igen. És ez bármikor bekövetkezhet abban a periódusban. Hát, mikor tag vagy. Igen, de minden napra meg kell adni, hogy, hogy mikor zargathatnak. Tehát én általában az is szoktam megadni ilyen késő estét vagy kora reggel időpontot, mert az biztos, hogy akkor otthon vagyok. Mert hogyha meg egyébként nem vagyok otthon, amikor én megadtam azt, akkor ugye kettő ilyen után már asszem dopingvédséget követek el. Te fő foglalkozású sportoló vagy? Hát jelenleg ilyen félállású, mert a Sportlő szövetségben is dolgozom, mint főmunkatárs, és ez a két munka adja ki ugye az én teljes egészemet. Ugye vannak történetek, amelyek teljesen elcsépeltek a te esetedben ugye az ember, ha végignézi Pekler Zalán, akkor megtalálja a kukoricát nagypapát. Üm, ugye kukorica nagypapa az azért kihagyhatatlan, mert ott kezdődött. Igen, igen. Kezdődhetett volna másféleképpen? Beleértve, hogy te mást is csináltál. Kezdődhetett volna másképpen is, hiszen ugye komármi srác vagyok, és ott azért szerintem... Hát évtizedek óta nagyon elhíresült a sportlövészet, úgyhogy lehet, hogy lekerültem valásban. Az, Sport hérni volt van valami ö, jó ezek voltak. Nem? Vagy, vagy ö... mi az, amiért Komárom Egyedi. Hát amikor én kezdtem akkor borzalmas körülmények voltak, tehát egy ilyen penészes pincébe lőttünk egyébként, viszont magak, maguk a szakemberek voltak mindig is fantasztikusak. Azóta egyébként már a körülmények is azok lettek, mert rengeteg pénzt kapott a, a sportunkot. Ugye ezt köszönhet az önkormányzati támogatásoknak. És tényleg szerintem a szakemberek miatt volt mindig is híres a, a Komárom lövészet. Foci volt a másik. Nagy Nagyszerelem, igen. Ez 13 éves koromig elkísért aktívan, aztán dönteni kellett. Az evidens volt, hogy sportoló Hát nem volt evidens, de imádtam mindig sportolni. Az úszás kivételével mindegyiket szerettem, amit. amit Erikász Komáromban ott van a Duna. Um, milyen érzékkel ahhoz, hogy az ember jól lőjön? Türelem. Valamint... Ez az első? Hát, szerintem igen. Azért, amikor az ember a akkor nem engedheti meg magának, hogy türelmetlen legyen. Valamint egyfajta ilyen célorientáltság, hogy amikor beállok a lőállásba, akkor iszonylag tudatosnak kellene abban, hogy én mit csinálok, és tudnom kell azt, hogy mi a célom, és hogy ezt hogyan érhetem el. És ezt minden egyes nap meg kell csinálni, úgyhogy azért kemény. Én mondtam, hogy hülyeségeket fogok kérdezni, de engem érdekel. De visszakérdezhetsz. Bármit rólam is. Jövő. Ár, mi a jó a lövészetben? Mert nekem a lövészetről két dolog jut eszembe. Egyik se az, hogy jó. Az egyik, hogy a seregben én voltam katona, lőttem Kalasnyikovval, az borzasztó volt, mert az ember kezét elrántotta, és így... Hát persze, így, így tehát az Ember nem maradt volna életben, hogyha velem van. A másik az ugye a Vidámpark. Hát ott se mondhatnám, hogy jelentős sikerélményre tettem szert, ha netán csajozni szerettem volna, bár ezt a szót én nem nagyon használom, akkor a széllövészeti képességem nem értem volna el sokat. Hát ott mindig el vannak állítva a puskák egyébként, ott csalnak az érvele. Egyszer már voltam egy ilyenben, és akkor menőzni akartam én is a, a barátaimnak, és akkor ugye lőttem, de hát észrevettem, hogy hát szarpuskákkal lőnk, és jobbra fölé hordanak és akkor befizettem magam még egyre, és akkor onnantól kezdve az összeset lelőttem, mert ugyan annyira balra alá céloztam, aztán utána el is küldtek, hogy akem abba kell most hajtni, mert itt csődbe viszem a, a, a kis bódét. Milyen jó a Hát néha én is megkérdezem azért ezt magamtól, pont azért, mert egyébként ro rohadt monoton dolog, ezt most így, így rossz kimondani, de tényleg az, mert most tényleg minden nap ugyanabban a lőállásban beállunk, ugyanazt a több százra volt eldőljük, Monoton, de... Becler, Zalán, elnézést, egy nap mennyit edz? Változó egyébként, tehát most éppen pihenőn vagyok, de amikor egy, -egy nagy verseny felkészülés van, akkor a napi kettő az, az teljesen normális szokott lenni. Kétszer-három. 2-3 Kétszer óra? Hat óra. És ez hat órán keresztül egy, egy monoton ugyanaz a folyamat történik. Ez ha végig... Becler Zalán felteszi magának a kérdést, hogy ő miért lő, akkor mit válaszol magának? Hát nem az edzést. Nyilván azért az edzést is élvezem valamilyen szinten, de ilyenkor mindig arra kell gondolni, hogy, hogy, hogy miért csinálom. És miért csinálod? Hát, hogy én legyek a világ legjobbja, és hogy olimpiai vajonok legyek. És ez, ez egyébként, hogyha erre, ez egy visszacsatolás magamnak is, hogyha kicsit rosszabb napon, erre rágondolok rá és, és tudom, hogy megéri szenvedni azért, hogy, hogy elérjem az álmaimat. Ez egy szenvedés? Ez egy jó szó? Van, amikor szenvedni kell azért, hogy, hogy eredményes legyen az ember. Van, amikor könnyen jön, de vannak olyan napok, amikor nyilván nem esik jól, de tudjuk, hogy el, el kell ezt a munkát végezni, és, és le kell menni, és megcsinálni. Mit lehet még a lövészet mellé tenni, amit téged az eddigi 23, jól mondom, 23 éves, hogy alatt megközelítően annyira motivált, mint az olimpiai bajnokság. Pff, hát nehéz találni. De egyébként, hogy elnyerd a barátnőd kegyét. Hát igen, azért nyilván az, az fontos volt, de az, az úgy, most így ki van pipálva, most egy boldog párkapcsolatban élek. Ő is sportoló Nem, hál' istennek. Én azért civil? Igen, igen, ennek örülök egyébként, mert nehéz lenne a kettőt így összeegyeztetni. Mert? Hát nem tudom, én nehezen tudtam elképzelni mindig, hogy mondjuk egy tegyen egy sportlevővel, ő legyek együtt. Mert? Két sport. Hát jártalom. Igen. Meg. Egy, egy adott versenyt azért meg tudok bolondulni jó értelemben. tehát az ember. Megbolondulni jó értelemben nem nagyon lehet. Hogy bolondulsz meg? Nehéz eset vagyok olyankor azért, mert, mert tényleg be tudok annyira koncentrálni egy adott dologra, hogy, hogy nem legek egy. Hát igen, ez előtte lévő hetekbe. Az ez mit ma, jelent? Már beszélt a verseny. Nem lehet hozzászólni. Nehéz hozzám szólni. Ilyenkor. Vagy nem válaszolsz. Nem válaszolsz. Vagy nem. azt is rosszul törhetől hozzászólnak. Van olyan nap, amikor azt is rosszul tűröm, és ezt nem feltétlenül értek meg mi én versenyrőtti stressz esetleg, vagy azt, azt, hamar el kell kezdeni feldolgozni azt, hogy az ember milyen versenyre megy, azt majd hogyan fogja csinálni, valamint esetleg, hogyha nem megy úgy egy edzés, akkor én már abba is kicsit szenvedést tudok látni, tehát, hogy basszus, hogy miért nem megy az, Engeteket edzek, hogy akkor holnap mit csinálják egy kicsit másképp, hogy holnap jól legyen, és akkor ugye ezek a gondolatok folyamatosan mennek, rakódnak egymásra, és hát ez, ez... hány éve megy így? Na, 14. 14 éve megy így kilenc évesen. Mit szorít ki, mit enged be? Vagy mit hagy bent? Tehát mit enged, hogy bent legyen még ezen kívül? Hát a sportlövő szövetségben azért van egy állásom, arra azért van időm, tehát hogy mint főmunkatársat tevékenykedem. De hát tehát kevés szabad időn van, ez biztos. Az anyagi viszonyaidat nézzük, és tíznek vesszük a jövedelmedet, akkor a sportállásod, ami nem sportállás, mert rendesen dolgozol a szövetségben, az a tízből mennyit tesz ki? Hát háromat. Háromat. Tehát azt, azt meg kell tudni, hogy csináljad. Mi az, ami biztos, hogy kikerül belőle? Ugye szóba kerül folyamatosan a bulizás, hogy az nem. Hát ez így van. Tehát, hogy... Sajnos nem tehetem meg azt, hogy mondjuk esténként elmenjek bulizni, vagy inni a barátaim, Majd nyilván van olyan alkalom, amikor megtehetem. Tehát most például kéthetes hetes van, ilyenkor nyugodtan el lehet venni bulizni, de egy versenyre ott ez káros. Tételezzük fel, hogy van egy rendes buli, mint a másnaposokban. Uh -huh. Az mennyi időre hat ki? Hát egy két hétig biztos. Két hét? Szián. Hát mert ugye annyira finom... Izommunkát végzünk a lőállásban, olyan motoros dolgok vannak az agyunkban is, hogy egy kőkemény búli azt nagyon szét tudná csapni. Az edző valójában ezt állítja be, vagy az edző mire való? Külső szem, külső megfigyelés. Nagyon sok esetben nem érezzük azt, hogy mi lehet a probléma a lőállásban, de egy nagyon jó hozzáértő szem, egy edző az azonnal meg tudja látni, hogy Mink esetleg kicsit csiszolni, most kell lepihenni, most többet kell edzeni, kicsit változtassunk a fegyveren, egy jó edző ezt azonnal látja. Ugye egy sportolónak van egy sportolói korszaka, de ahogy én látom, ez például a sportlövészetben teljesen egyéni, egyéne válogatja, mert lehet valaki 23 éves, és lehet valaki akár 50. Hát ez így van, de mostanában egyébként kicsit megfiatalodik szerintem ez a sportág, és hogyha az olimpiákat nézzük, akkor az érmeket fiatalabb sportlők szerzik. Úgy gondolom, hogy ilyen 35 éves kor előtt sokkal könnyebb megszerezni egy olimpia érmet, mint utána. Nyilván utána is esetleg ki lehet jutni egy olimpiára, de, de megnyerni annál nehezebb lesz. Nagypapának a kukoricával mi volt a reakciója 9 éves korodban? Hát nem hitték el. Magamért én se el, de egyébként ez csak szerencse volt akkor, már. Egyből egy? Hát elsőre sikerült, igen, de azt de nem, másodszorra már nem? Hát azért nyilván nem sikerül mindig, mert az tényleg csoda kellett hozzá, hogy ez, ez sikerüljön. És ez Tudom. milyen fegyver volt? Egy Szlávia, egy tök kezdetleges alaplékpuska, ami sok embernek nem szerintem. És te gyerekkorodban azzal sokat lőtt? Hát rányújt, persze. Ha megkaptam az 500 darabos lőszert reggel, és akkor... Szanaszét szétlőttem az udvaron mindent, tehát ilyen sörös kupagoktól elkezdve a fajtó, a, tényleg a kukorica, a mindent. De senkinek nem kell szörnyűködnie állatokra, nem? Hát ez vidéken volt, csémben egy, ez egy falu, nyugodtan lehetett. A, de a vadászat? Nem vonzott soha, nem tudom miért egyébként, de nem voltam még vadászni soha. Kicsit, hát nem tudom, nem, nem, nem, nem áll közel a szívemhez valamiért. Más lőfegyver, pisztoly? Próbáltam. Sörétest is, pisztolyt is. Hát jó mulatság, de puskás maradok, az biztos. Amikor krimit nézel, akkor elrögöd magad, amikor, vagy elneveted magad, amikor látod a hősöket lőni? Hát vannak hülyeségek egyébként, de, de vannak egyébként olyan jó filmek, ami, amik tényleg mindenben jól lekövetik a, a lövészetnek a, a mi voltját, de hát vannak olyan dolgok, amikor fogom a fejemet. Mint például? Hát voltak olyan mondjuk mesterlövész filmek, amikor alapvető hibákat követnek el. tehát. Például. mondjuk a bal szemüket. De például az amerikai mesterlevészből ott nagyon jól van, mert ott mind a két szeme szem nyitva van, és egy igazi mesterlevész. Nem csukja mondja, nem, nem, lehet úgy lőni. És ez a szörnyű eset, amikor a, a próbafegyver, vagy nem tudom milyen fegyver elsül, meghal operatőr, rendező, az Alec Baldwin esetében? Hát én a... nem tudom elképzelni, hogy ez hogy sikerült. Tehát, hogy nálunk például... Teljesen más azért, mert nagyon szigorú szabályokat követünk, mert egy ilyen eset azért kinyírná a sportágunkat örökre, hogyha mondjuk egy döntéren lelőnénk valakit. nálunk nagyon szigorú szabályok vannak, és nem is tudom elképzelni, hogy máshol hogyan történne ilyenek. Azt cél céltudatos vagyok, komoly személy, személyiségfejlődésen mentem át, hogy pontosan ezt mondta, de nem tudom, mert azért ember ilyet azért így szabad beszélni ritkán mondta, hogy komoly. Én komoly személyiségfejlődésen mentem át, éretten gondolkodtam, mindig kicsit koravélettem. lettem. Ez nagyjából egy halmaz. Ez hogy van? Mert aki rádnéz, nem ezt látja. De miért? Mert nem ilyen benyomást keltesz. Pedig egyébként ezt tényleg így gondolom. Van egy önképet? Ha van, persze. Meg szerintem fontos is ahhoz, hogy eredményes legyek, hogy... Oké, okay, rendben van. Uh, eltűnsz. Valamilyen ismeretlen okból. Uh -huh és saját magadra kiadsz körözést. Írd le mi szerepel a körözésben. A külső vagy belső vonásokkal? Hát előbb a külsőkkel. Hát a külső az egyértelmű, az 180 centi magas, sötét barna hajú, kise jó képűsrác, de átlagos is kicsit. Arca? Hát kicsit kerekded, de szép vonásai vannak. Szeme? Milyen szeme? Jó, és kékes, zöld szemem van. Egyébként egyedi. Hát fülek régen nagyok voltak, most már normálisan. Haja hossza? Hát mindig jól, jól vágott séró fölül. Rövid hosszú? Hát oldaltra rövid és fölül hosszú. Sima göndör? Sima, mindig sima. Súlya? 85 kilo. Eltűnt. Milyen öltözékben tűnik el? Mint például most? Aha, igen. Így Ez átlagosnak tekinthető? Hát szerintem igen, de próbálok azért divatos maradni meg lenni. Most annyira nem érzem magam annak, de... Ez most egy hétszügy. Hosszú nadrág, rövid nadrág? Hát hosszú, mindig. mindig? Stílusosabb, igen. Inktílusos, szakú. Hát, Póló-pólós ember vagyok. Milyen színű? Fehér-fekete. Lehet, nem vagyok egy színek, színek ember. Cipő? Nálki. Nálki. A sok van? Hát, abból van a legtöbb, igen. Mit tud? Hát divatos. Meg kényelmes is, amúgy, de. Amikor lő az ember, akkor mi be van? Lövész, lövész felszerelésbe. Hát lövész minden. A cipő is? Persze. Minden? Uh -huh. Hát az a cipő az egy ilyen betontalpú, bokát tartó, ilyen szinte, mint egy rocker csizma, csak továbbfejlesztve. Na hát, hogy azt nem kértem, hogy hozzad el. puskát, hoz... puska, ez is így hívják? Igen, igen. Jó, azt hoztad egy cipődnek. Mit tud a cipő? Hát tartja a lábunkat. De ez is egyébként egy 200 eurós, tehát egy rohadt drága cipőnek számít, de viszont tényleg elengedhetetlen, mert mert onnan indul a stabilitásunk nyilván, hogy letesszük a lábunkat a földre, és hogyha az szintén bebetonozott érzést kelt, akkor azért könnyebb megállítani a fegyvert is. Neked van egyetemi végzettséged is, e, azt vajon használni fogod-e? Hát jó kérdés. Remélem, hogy úgy egyszer majd igen. Mondjuk egy, egy sportvezetésbe elhelyezkedem, akkor jól jönni a jó fog élni a diploma. Eddig még nem láttam előnyét, de majd biztos lesz. Miért volt könnyű abszolválni? Hát az elején volt, de aztán ugye bejött a Covid, akkor ugye távogtatásra álltunk, hát akkor nekem sokkal könnyebb lett, mert én ugye nagyon kevés órát tudtam látogatni, így viszont az összes órán fenn volt a neten, vissza tudtam nézni akkor, amikor nekem kényelmes volt. Online tudtam vizsgázni, nem kellett bemennem a suliba, ez is nagyon könnyű volt így. Volt, hogy Indiából vizsgáztam, volt, hogy, hogy nem tudom, Dél-Amerikából, mert, mert, mert könnyű volt így, és így. Nekem ez, ez sokat segített. Azt mi? árul már el. Ugye már tisztáztuk a korkülönbséget. Én szerintem nem gondolkodom életten. Milyen az életgondolkodás? Mondd meg nekem. Az én sem gondolkodok mindig életten. De milyen az? Hát, ez céltudatosság szerintem. Ugye a... Aki céltudatos, az élet? Nem, ez nem azt jelenti. És aki nem céltudatos, az életlen? Hát ebben a korban egyébként nagyon fiatalon, szerintem aki már kisé kis kis céltudatos, vagy akár nagyon, az már lehet... Érett, de egyébként ez egy nem egy... És hát te mi van? Nyerni, nyerni, nyerni? Hát nem feltétlenül mindig nyerni, mert nem csak abban elem az örömömet, hogy nyerek mindig. Maga, én én a, azt tartom egyébként a legfontosabbnak így az életemben jelenleg, hogy azt csináljam, amit szeretek, és az megvan jelenleg, és hogyha ha ez megvan, akkor én már nem leszek szomorú. Milyen széles Petler Zalánnak a horizontja? Hát milyen értelemben? Jó, helyes. Hát... Um... Had a -e rádiót, nézed tévét, olvassa -e újságot, tudja, hogy aznap éppen kit robbantottak föl, kit választottak meg a szlovák parlamenti választáson. Hát nem tudok mindent követni, de azért. Ne, ne. Egyetlen érdekel -e téged. Érdekel persze. Mert érdekel mindig, mi történik a világban, mert egy alapvető műveltségnek az, a, az is a része, hogy, hogy tudja a legfontosabb és legújabb híreket, mert. Mert azokról tisztában kell lenni szerintem. Fontos-e az, hogy ki a miniszterelnök? Fontos, persze, mindig. De a te életedben? Hát a, még a mi életünket is befolyásolja, hiszen nem mindegy, hogy mondjuk állami szinten mennyi pénz jut a sportra. Meg mindent az befolyásol azért. Sportpolitika ugye most az embereket for, öf, foglalkoztatja, a háború foglalkoztatja, a gender vagy gender nézőpont kérdése. Például a gendernek van-e jelentősége bármilyen vonatkozásban a sportlövészetben? Egyelőre még nem érintett minket, mert ezért vannak olyan sporttagok, ugye, ahol mondjuk elindult a, a transznemű úszó, ugye a másik, vagy tehát nem másik, hogy is volt az, hogy ugye a nők között indultál, aki ugye férfi volt, hát nálunk ilyenre még nem volt példa, de nem is tudom, hogy hogy reagálna mondjuk a, a Nemzetközi Szövetség, mert ilyen, ilyesfajta szabályleírásunk még nincsen. De ha tapasztanál ilyet, akkor szóvá tennéd, vagy azt mondanád, hogy nem az én dolgom? Hát nem az én dolgom, az biztos. Bekler Zalán mindig tudja, mi az ő dolga, és mi nem? Hát próbálok. Próbálom mindig észben tartani. Ami azt jelenti, tenni. hogy lehatárolod a teret? Hát igen, igen, mert fontos, hogy ne üssem olyan be az orromat, ami, ami nem az én felelősségem, vagy nem az én. De terükségem. azért, mert elvonja az energiádat, vagy azért, mert nem érdekel. Azért nagy különbség a kettő. Elvonja az energiát, fölösleges. Tehát nem akarok olyan dolgokkal foglalkozni, ami mondjuk engem nem visz előre, és csak fölösleges. Mi visz előre? Hát mondom, én ugye céltudatosnak. Mi visz előre az edzés? Hát az, hogy igen, az edzés mondjuk, hogy tudok a leghamarabb regenerálódni. Hogyan, tudom, a... hogyan tudsz leghamarabb regenerálódni? regenerálódni a mihez képest? Hát egy verseny utáni fáradtság. Úgyhogy nem tudok minél hamarabb visszakerülni a lőállásba úgy. Az hogy... fizikai vagy mentális? Mentális. Hát fizikai sem, mert olyan tudunk elfáradni a lővészetben. És mentálisból hogyan tudsz regenerálódni? Hát idő, idővel. Valamint van egy sportziológusom, és vele gyak... Tehát tanultam sok olyan technikát, amivel ö... ezt gyorsítani tudjuk a mentális ficségemet. Ö minél hamarabb visszajön a lehető legjobbra. Amit így tanulsz, az az élet más területén alkalmazható-e, vagy sem? Hát, alkalmazni, alkalmazni lehet, de most nem feltétlenül kezd az ember egy autogén tréningbe, amikor felidegesítik a munkájén. De otthon egyébként szerintem a, a civil embereknek is fontos lenne egy kicsit magukban nézni, és esetleg elvégezni egy rövidebb meditációt, és a jó dolgokkal foglalkozni. Meditálsz? Szoktam, igen. Vallásos vagy? Nem. Hát nem. Lehetséges, rossz a képzett társítás, tehát, hogy egymás mellé tettem. Um, mi a baj az autósokkal? Mármint? Hát, mert ezt ki tud hozni a sotrotból. Ja, hát igen. Hát egyébként ezt tényleg ki tud. De miért pont az? Már hát, fogalmam sincsen. Amikor Mondj egy szituációt. Hát, mert rabolják az időmet egyszerűen. Már most van egy 50-es tábla, és akkor valaki, nem tudom, már egy kilométer múlva akar parkolni, de már most 32-vel megy, mert mert nem tudja, hogy most akkor hogy fog jobbra fordulni, és ez meg tudok örülni, mert most az én időmet rabolja ezzel. Dudász? Nem szoktam. Már olimpiai is autón úgy ezért tudottál. <gül> Még a végén beazonosítanám. Á, ne, ne legyen az, hogy a, a szemét olimpikon dudál mögöttük, úgyhogy csak mondom a magamért a kocsiba. És mit mondasz? Hát De ezért... De miért pont ez? Más ter... <gül> más sorban sor. állsz, vagy nem más, sohasem a sorban? Néha kell. Elszoktam persze, az is idegesít nyilván. Hát amikor nem haladunk az idegesít. Ez nem csak az, az autóban tud előfordulni, hanem tényleg ilyen bevásárló központban is. A, a Fábian beszélgetésnek van egy mondata, amelyben nem fog maradni nagyon sokáig, hogy nem bírja a, a lötyögő kilincseket. A szószoros értelmében, és a szóátvit értelmében. Tehát az irodában nem lötyöghet a kilincs. A tétovázó autós az egy löttyögő kirincs? Hát olyas, mi igen. Mi még a te életedben? Kevés dolog van. Szóval próbálom ezeket kizárni. Én ezt értem, de alapvetően te egy rendmániás és egy logikusan gondolkodó valaki vagy, mert ugye az ember egyre inkább, vagy legalábbis az egész küllemed más, és a megnyilvánulásod is más. Tehát sugárzol valamit, és közben az ember rád nézi, és elmosolyodik, és nem ezt érzékelik. Uh, tehát van egy olyan, mintha egy ilyen dobozban élnél, amely dobozban semmi más nincs, mint hogy az ember lő, fölkészül a következő verseire, és megint lő. És tulajdonképpen egy-két dolgot leszámítva, Például barátnő. Minden zavaró. Zavaró a Fiala, zavaró a, a, a lassabb menő autó, zavaró a nem tudom, micsoda. Azért ez nem így van, mert ö, a sportban, amikor azzal foglalkozok, akkor tényleg egy dobozba zárom magamat, és ez de f... hát azt mondtad, hogy forró az egész életed a sport. Igen, de azért van magánéletem nekem is, és ö, a magánéletemből viszont szüges ellentétje. És akkor becsukod az ajtót, és egy meg, másik peklenszalán van az ajtó másik oldalán. Igen, igen. És ezt hogy csinálod? Hát évek alatt megtanultam ezt. Mert és aztán kijössz és átváltozol? Hát amikor mondjuk belépek egy lőtér, akkor más, más ember vagyok, mert, mert más motivációim vannak. hogy a barát, hogy be se teheti a lábát. Hát néha azért szokott jönni ő is, de, de nem gyakori, hogy ott van. De otthon például, tehát káosz. Ami, ami én vagyok, tehát a rendmánia az a szöges ellentétem. Milyen az otthon? Hát a barát nem tart rendben mindent. Tehát, hogy én, én tényleg szétdobálom a ruháimat, előhagyom a tányért, az összes ilyen apróságot elkövetem, és hál' istennek ezeket azért figyeli, meg elpakolja a dolgokat, de, de aztán a meg tényleg utolsó végletek, végletekig precíz vagyok. És mi az, hogy kicsit kora lettem? Ez mi? Hát mert az sport azért több aspektusban is nagyon nehéz egy, egy fiatal elmének szerintem, hogy feldolgozza, mert azért... Nagyon fiatalon ér minket rengeteg sikerélmény, meg nagyon fiatalon ér minket sok kudarc is. És a kudarcból azért meg úgy lehet leghamarabb felállni, hogyha az ember éretten tudja kezelni a, a, a dolgokat. És ezáltal egyszerűen korabén lesz az ember. Hát ha ez korabénség. Ez megint az, hogy attól fognak nézzük. Nehéz leválasztani magadról azokat a dolgokat, amelyek egyébként a világ kihívásainak számítanak? Sokszor igen, igen. Tehát van, amikor elvonják a figyelmemet, nem tudom fiókba zárni a gondjaimat, de hát ezen dolgozom, hogy... Mert előállásban egyébként rossz kimondani, de tényleg egy ilyen érzéketlen jégembernek kell lenni. És ahhoz meg mindent le kell szárni, szó szerint. Ami azt jelenti, hogy bármi, ami egyébként a hétköznapi illetet illeti, ott abban a helyzetben kívül kell tartani. 20. És azt egy, egy tízes skálán, tízes magabiztossággal állított, Petler, hogyha nem zárod ki, az befolyásolni fog? Tízes, persze. Hogy nem. Az örömöd, a bánatod egyaránt? Mindegyik. Hát Az öröm még jobban is talál, mint a bánatod. Mert egyszerűen abban a lőállásban egyszerűen nem szabad gondolatoknak előjönni. De még annak sem. Jö, de hogy... ha ezt így mondod, akkor sokan azt mondják, hogy ez egy milyen helyes fiú. Miért van az, hogy a előállásban olyan, mint egy robot vagy egy gép? amire te biztos azt mondod, hogy nem vagyok robot és nem vagyok gép. De ezt Én... bóknak venném egyébként, ha valaki ezt mondaná, hogy a előállásban úgy nézek ki, mint egy ilyen lelketlen robot. Mert akkor az azt jelenti, hogy rohadt jó vagyok. Ilyen érdekes. De aztán meg kijövök, és a kijövök a is és tudok mindenkivel jó fejkedni, tudok nevetni, tudok szomorkodni de a előállásban, ezt nem meg magamnak. Az egy más állapot? Abszolút, hogy nem. És már a verseny előtt is bele kell És erre képesnek kell lenni? Persze. Aki erre nem képes, ne menjen el sportlövőnek. Hát elmehet, de nem lesz. Az de mit jelent, hogy zombi? Azt, hogy nincsnek gondolataim. Mert egyébként ez egy olyan mozgás dolog, mint amikor az ember felkel reggel az ágyból felül, és mondjuk felveszi a papucsát, hogy akaratlanul is megcsináljuk, és ott ezt a mozgást elvégeztem szer már, ha nincsenek gondolataim, akkor szinte a testem magától csinálja a dolgokat. És az, autogén, az autogén tréning arra való, hogy ezt minél hatékonyabban tudjad megvalósítani? Igen. Valamint, hogy mondjuk, ha eszembe jut valami, egy gondolat... Akkor ne jusson eszedbe. Akkor azt a gondolatot, hogyan tudom a lehető lekem arra belengedni? Hogyan tud elszállni a fejemből? És a gondolatok kezelésével foglalkozik. Igazából meg a, meg a testemnek a visszajelzéseit elemzi. Tehát egyből érzem, hogyha mondjuk valahol egy kis feszültség van be, nem azon, hogy tudok engedni. De nem csak a feszültség, tulajdonképpen bármi. Bármi, igen. bármi ami nem azonos azzal, amiért te ott vagy előállásban. Igen. És ez azért kell ön ismeretnek a toppon lennie, hogy ezeket azonnal észrevegyem, mert azt nem engedhetem meg magamnak, hogy az első tíz lövés elmenjen azért, mert, mert nem vettem észre, hogy mondjuk kis feszültség van a derek. Amikor. De azért lásd be, hogy mégiscsak agyérém, hogy neked valójában a képességed arra Kell, hogy legyen, hogy zombivá váljon, míg az emberek pont ezt akarja elkerülni. Hát vagy rajnak hagyraim, de hát, hogyha ha eredményt az akkor király dolog szint. Az eredmény a győzelem? Nem feltétlenül. A eredmény az is, hogy, hogy kitűzött céljainkat elérjük, az, hogy. De mi lehet más, mint egy győzelem? Hát vannak olyan hónapok hetek, amikor tisztában azzal, hogy a formán jelenleg nem elég arra, hogy mondjuk megnyerünk egy adott versenyt, és a formánkhoz képes jól teljesítünk, de nem nyerünk az is egy győzelem. Jó, ez jó hangszik. Um, jó a dobó tetején állni? Az az, az ami szemlít? Hát persze, az felemelő. És ha megvan az olimpia, akkor nyilvánvaló, hogy akkor jöjjön a Angeles. a következő olimpia. Igen. Meddig? Hát azt majd meglátjuk. Ha még eredmények vannak, addig csinálom biztosan. Meg nyilván ez sok nem múlik, anyagilag is múlik, hogy megengedhetem-e magamnak, hogy csináljam tudok-e belőle pénzt szerezni. És tudsz? Hát jelenleg igen, de hát ez nem lehet örökösnek. Ez valami. ösztöndi? Hát igen, ugye van a Gerevics ösztöndi, amiből egy sportról tud élni, valamint ugye dolgozom a szövetségbe, valamint ugye Komáromba, a klubomba nekem van egy állásom. Mennyire drága a sport a Elkezdeni drága. Igen, ezt, ezt nyilatkoztad. Mi ebben a drága? A, a fegyver, a... Hát, Magyarországon a sínok a klubok, nem tudom, 95% a szegény. És egyszerűen a klubok nem tehetik meg azt, hogy több ezer eurós puskát adjanak az összes kezdő lövőnek. Nekem is az első komoly légpuskámat a szüleim, aztán meg a nagyszüleim vették meg nekem, mert ez tényleg milliós tételek. Valamint ugye nem beszélünk még arról, hogy a lőszer mennyire iszonyat drága. Ugye mondjuk 50 méteren egy darab lőszerünk 160 forint. És egyedzésen elővegyük 200 darabot heti 5 akkor azt ki számolni, hogy ez. Rengeteg, de azon a szinten, ahol már én vagyok, szerencsére nekem nem kell költeni semmire, meg szüleimnek sem, meg senkinek nem kell A legjobb költeni. fegyvereid vannak? Igen. Hát nekem az egyik fő szponzorom a német fegyvergyártó Walter, és tőlük minden évben, ha kérek, akkor kaphatok új fegyvert, ha bármilyen problémám van, akkor kimegyek hozzájuk, megcsinálják, és ők támogatnak teljes mértékben. Mi kerül még sokba? Utazás, szállás? Utazás, szállás, azt általában ugye a szövetség finanszírozza. Nagyon ritká esetekben a klub, de olimpiai kerettag vagyok a szövetségben, úgyhogy a szövetség. Ha utazol, szintem. edző van veled, családtag, ki van veled? Hát az edzőm Miskolc Julianna. Nekem az egy kikötésem volt, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, hogy ő, ő kísérjen el minden versenyemre, és az, azóta meg is állt amikor 21 évesen kiutaztam Tókióba, úgy éreztem, hogy egyedül vagyok a nagyvilágban, nem tudtam biztosan kire számíthatok és kire nem, azóta edzőt váltottam. Az az hibája volt, hogy Tókióban egyedül éreztem magad? Ez egy nehéz dolog. Ugye 9 évesen, amikor elkezdtem lőni, akkor egy kisválda Istvánnál kezdtem el lőni, ő nagyon sokaig elkísérte a pályafutásomat, fantasztikus nevelőedző, tehát, hogy ő megtanított nekem mindent, de aztán egy szint után én azt éreztem, hogy, hogy nem elég az ő jelenlét a, a, pályám, a pályámnak. És hát Tokióba volt az, amikor ugye úgy utaztam ki az olimpiára, hogy nem kísérte edző, Ez nyilván nem az ő hibája, hanem egyszerűen itt vég lett, véges az, hogy hány ember kísérheti el a csapatot. Nem volt ott valamint, ugye a felkészülésemben és ott hiányoltam az ő jelenlétét, és akkor Tisztában voltam azzal, hogy váltanom kell, hogyha eredményesebb szeretnék lenni. Erre magad jöttére? Igen. Lassan? Lassan, nagyon. Na. Utáltad? Mit? Hát, hogy ezt meg kell csinálni. Hát persze. Mekkor a konfliktusra ért? Kisebben, mint amit gondoltam, de azért egy, egy ilyen... Hát ez egy Kit meg viselt meg mondani. jobban? Hát szinte mind a kettőnket azért megviseltem, mert nem egyszerű dolog ennyi év után elválni, de hát a sportban ez benne van, és túl kell lendülni rajta. De hasonló, nem mondani a barátodődnek, és a magánéletben ilyen van, túl kell lendülni rajta. Hát nem egyszerű azért. Tehát egy magánéleti szakítás is nehéz tud lenni most. Szakítottak már veled? Persze, persze. És az is nehéz, de... És te is szakította Igen. De hát idő, idő kell mindenre. Az idő majd begyógyít, és ez is így volt, hogy idővel aztán már könnyű volt. Hogy találtál az új Tő hát komárami, Márami. Szerintem bejött az utcán, nem valószínű? Nem, hát amikor elkezdtem már ő is, akkor ott volt mint segédedző, ugye a klubba. Azóta már nagyobb szerepet vállal a jelenlegi, jelenlegi klubba. Ezer éve is őt is, és ö, hát a magánéletben mindig nagyon jól el tudtunk beszélgetni. Ö, nem vittük át sose szakmaira a dolgokat. Te beszédes vagy egyébként? Most válaszolsz, de egyébként. Hogy képzeljelek el? Az egyébként, igen. Nagyon olyan ami akiket ismerek, ott, ott azért tudok én lenni a, a vicces srác, aki, aki tényleg mindenkit rögtet és dumásokat. Na, egyébként ezt nem, nem látszik rajtam, de, de mégis így van. És na mindegy, visszatérve, tehát nagyon jókat tudtam vele beszélni mindig éveken keresztül. Ő, ő is sportlőő volt, Európa-bajnok volt, ő még Moszkvába volt olimpián, tehát tudja, nagyon jó, hogy mi jár azzal, hogy valaki sikeres legyen. Felkerestem még, még jóval régebben. Akkor ő még azt mondta, hogy még százszázalékos odaadásra nem tudja elvállalni azt, hogy az edzőm legyen. Akkor minden folyt úgy, ahogy volt, de aztán egy évvel később mondta, hogy most már nagyon szívesen meglépne ő is ezt, és akkor elhatároztuk, hogy akkor nekiállunk a közös munkának, és hát vannak tényleg igazán kiugró eredményeim. Milyen eredményei vannak? Hát világkupa győzelmek, amik előtte hát messze voltak tőlem, de idén már négy világkupan aranyérmet sikerült szereznem. Valamint tényleg az, hogy az Európai Játékokon négy aranyérmet szereztem, az megkoronázta az eddigieket, meg az olimpiák óta. Egyéni vagy csapat? Egyéni. Hát dolgozom azon, hogy a csapat is könnyű legyen. De Csapattal mi a gond? A kollektív felelősségvállalás. Ez ügyben azért te egy egészen fantasztikus kalandnak voltál elszenvedő alanya ebben a pénisidi történetben. Hát igen, igen. Az egy nehéz szituáció volt, amiből találtuk magunkat. Megrengyik. Mennyire voltál akkor éret? mennyire voltál tisztában azzal akkor, ugye most vissza kell mennünk az időben majdnem kerek három évet, akkor mi történt? Hát nem nagyon voltam tisztában azzal, hogy mik lesznek a következmények. Nem, de... hogy éppen mi történik. Ugye egy csapatnak voltál a tagja. Igen, Időnként igen. volt más összetétel, de itt most alapvetően így van. Sidi Péter és Péni István. Ugye ez szintén egy érdekes hármas, mert ugye az egyik tagja az jóval idősebb, mint a többi. Nagyjából egy huszassal. Ugye ő... E Sidi Péter, és van egy nagyjából veled egykorú, nálad valamivel idősebb másik sportoló. Ez egy nagyon nehéz ügy egyébként. Ez az a dolog, amiről tényleg nem szívesen beszélek. Nem tudjuk kihagyni. Tudom, hogy nem tudjuk kérni, mindig feljön, de hát nagyon megszenvedtük szerintem azt, azt az időszakot, és még ezt most is... Én kérdő. azt szeretném, hogyha egyes eszem első személybe beszélnél, és megmondnád, hogy te igen, köszönöm, Nyilván. mit szenvedtél meg? Ugye az nem egy-egy eseményes sorozat volt, az minimum két eseményes, hanem három eseményes sorozat volt. De amikor ugye Istokkal kiáltunk ugye előállásból, akkor nyilván utána rengeteg támadást kaptunk azért ugye, a közösségi médiában is, mert nagyon sokan... Ne, ne, ne. Nem Én nem vagyok sportriportár, és akik néznek és hallgatnak bennünket, azok nem ismernek mindent. Ott vagyunk delhi -ben. Mi történik? Mi ez a bipod? A bipod ugye egyébként egy ilyen fegyvertámasztó eszköz, amit tiros használni bevészet közben. Ennyi. Mert nem arra van, hogy lövészet közben fel legyen a puskán. De mégis a megítélése úgy tűnik, vagy legalábbis akkor a megítélése nem volt egyértelmű. Szabálykönyv, ilyen szabálykönyv, olyan. De ez egyértelmű, hogy ez az mire van. Mindenki, aki lövő, azt tudja, hogy ez, az nem arra van, hogy a puskán legyen. Ennyi. Tehát ezt nem nagyon lehet ragozni, az nem oda élő dolog. De nem ez volt feltétlenül az egésznek a, a kiindítója. Nem, tényleg a csapatbomlasztó a viselkedése, ugye Péternek mindig ott volt, és aki? De mögött mi húzódott meg? Fogalmam sincs, hát nem látok az emberek fejébe. Miért nem tudta te ezt kiiktatni, vagy miért nem tudta a másik kiiktatni? A péni? Miért, mint milyen Hát ezt a, ezt a viselkedést. Hát. Ugye a csapategység az, az mindenek előtt való. A szövetség nem véletlenül állítja így össze a csapatot, akár ki is be, hagyhatna bele valakit, de ez a három legjobb. Mindenki egyért, egy mindenkiért, hárman. Mi az, ami nem működött ott, köztetek? Elvileg ugye minden hárman a győzelemre hajtotok, de mi lehet az, ami megbontja ezt? Hát, hogy valaki nem a győzelemet helyezi a legelőre, hanem az, hogy mondjuk lejárás a másik kettő. De neki ebben mi érdeke van? Hát az, hogy vetétársait akár átrépt helyezze. Az egyéniben, majd a csapat után? A csapat semmi egyáltalán nem érdekli az ilyen embereket. Miért válogatják be? mert nincs jobb, és az eredmény az meg fontos. És ezt nem lehet azért előre megmondani, hogy ez biztos, hogy így fog történni. Mert vannak olyan emberek, akiknek tényleg nem lehet belelátni a fejébe, és ezt a legrosszabb rémálmunkba se gondolnánk, hogy ez meg fog történni, de megtörtént, is. utólag most már látjuk, hogy sok helyen elcsúszott a dolog, de azóta vannak bírósági ügyek, ugye rengeteg fejlentés történt, ezek még a mai napig húzódó dolgok, azért is nem szívesen beszélek róla, mert még nincs pont az Én, én ezt régen. értem, én nem, is, én, én nem a bírósági döntésekre vagyok kíváncsi. Van egy csapat, annak három tagja van, ez a három ember nem jön ki egymással. Az egyik tagja Petler Zalán. Mit él meg? Na nagyon egyszerű egyébként, ugye akkor ugye megkértük Pétert, hogy vegye le ezt a bipodot. Megígérte nekem, mint ugye akkor ugye, hát szinte komárom itt csapattársak voltunk, nem egy klubba voltunk, de hát komárom, komárom. Akkor megígérte nekem, hogy a, a csapat érdekében, ő le fogja venni. Te beszéltél vele. Igen, igen. Egy ilyen beszélgetés milyen hangnemben, hogyan zajlik. Egy olyan Pekler Zalánnál, aki egyébként... Hát nyugodt diplomatikus hangvételben egy barát indított megkérés volt, hogy vegye le ezt a fenyegető hangsúly, baráti hangsúly. Normál hangsúlyban, nem barátilag, de... Petlens alánnak egy súly. ilyen beszélgetés mennyire esik nehezére? Hát akkor, nehezem, akkor nem esett nehezemre, de most már nem bírnék beszélgetni egyes emberekkel. De, de akkor megkértem, mondom, hogy vegye le ezt a, a, a ominuszos bipodot, ugye? Ilyenkor szóba se az, hogy az ember harmadik szemét von be sportvezetőt bárki. Akkor az ottani klubvezetőnk Orrát Zsolt ott volt velem is, kezet fogtunk egyébként Péterrel, ő akkor szemünkben nézve megígérte, hogy nem fog minket kitenni annak, hogy felteszi azt, a, azt az eszközt, és hogy ezáltal esetleg botrány legyen, mind a kettőnkkel kezet fogott, és ennek ellenére stikába egyébként a döntő előtt felhelyezte ezt az eszközt, a kamerák előtt akarta megmutatni egyszerűen, hogy neki igaza van, holott ugye a szabály kimondja, hogy nincs. Megtörtént, bele lettünk húzva ebbe a dologba, és akkor fiatal 21 éves voltam, akkor úgy éreztem, hogy ez a férfias készfogás egy egyesség, az sokkal többet kéne, hogy jelentsen. Úgyhogy mindenképpen ott is mellé álltam, hogy akkor nem fogok a döntőbe venni egy olyan emberrel, aki bonasz. Igen, ez egy fontos döntségez. dolog, valaki mellé álltál nem te voltál a kezdeményező. Te ott egyébként az életkorodból, vagy miből adódóan nem te voltál a kezdeményező? Nem én voltam a kezdeményező. Ugye nyilván. alapvető konfliktus sidi és Péni között volt. Te ezt hogyan láttad, hogy tudtál ebből, vagy hogy nem tudtál ebből kimaradni. Nyilván én mindig próbáltam ebből kimaradni, mert ez is egy olyan dolog, amiben nem ütöm bele akkor az óramat, hogyha tetlegességig nem érint engem, ott ezen a versenyen tetlegességig érintett engem is, tehát ott nyilván választanom kellett, hogy én melyik oldalra állok, és hát akkor egyértelmű volt a döntés, és ez a mai napig is egyébként ugyanígy csinálnám. Mi volt a döntés? Hát, hogy nem állunk ki a döntőbe. Ezt bárkivel is előtte egyeztettétek? Hát nem, nem volt kijelő csapatvezetőnk azon a versenyen, úgyhogy így magunk között hoztuk. Amit a vizetőt, utólag a szövetség hibának értékelt. Igen, igen. Lehetett volna-e más megoldás? Biztos, de nem akartam ezzel a a még játszani, mert ez megtörtént, és próbálom elengedni, mert tényleg... Milyen fényt vetett az, az, az a történet akkor Hát rám is meg a sportlőészetről is rossz fényt vetett, mert, mert olyan értelemben jelentünk meg a médiába, ami egy rossz visszhang. Sokszor, hát nyilván ez is reklám, de hát nem így akarunk eléresülni, hanem úgy, hogy eredményeket értették -e hozunk. Értették-e az emberek? Nem, nem értették. Nyilván, akik nem ismerik a, a végletekig az utolsó információkat egy adott eseménnyel kapcsolatosan, és laikus szemmel nézik ezt az egészet, az teljesen más oldalát. Valójában értették. ez a pény és a siddi közötti rivalizálásról szólt? Nem. Ők nem bírták egymást? Ez nem, nem, van, szóval. nem tudtak, teszik. Hát mindig is ásták. Hát azért mondom, de azt hát, látta, de hogy nekik alapvetően egymás mi a gondjuk, vagy az a gondjuk, hogy az egyik taszítja a másikat, és ez feloldhatatlan. Hát isztok sok atrocitás elszenvedett a fiatal karrieres során, és az ott csúcsosodott ki. Hogy létezik, hogy te ezt megúsztod, Ha megúsztod? Szerintem én lettem volna így szépen a következő, aki belekerülhetett volna egy ilyen szituációba. Sőt, biztos mert egyébként én lettem volna a következő vetétás, úgyhogy ez csak időkérdés lett volna. A mai fogalmak szerint ez egy ilyen abuzálás volt? Verbális? Mondhatni az is volt, igen. Ugye, hogy kezdődötted, de ugye itt volt interneten való, egymással való hagyjárat, itt volt ez a bipodos történet, és a bipodos történettel egy időben volt a szállodai történet, ami hát gyakorlatilag, nem is értem, hogy ebből nem készült egy film. Egyébként igen, komoly forgatókönyvet el lehetne adni ezzel kapcsolatban, mert de az a probléma, hogy ennek tényleg mi voltunk így ezzel szemed, és nem is feltétlenül én, hanem tényleg ezt Istok szenvedte teljes mértékben. És hát nem szívesen mennék végig azon, ami most végigment. Nyilván most ugye ismeretlen tettes ellen folyik nyomozás jelenleg, mert ugye Tudjuk, hogy mi történt. Nem, nem tudja ennek. mindenki, hogy mi történt, ugye ott egy dopingvált fogalmazódott Igen, Igen, meg péni Istvánnal szemben. Igen. Ők az édesapjával úgy döntöttek, hogy miután ők az égegy adta világán se gyógyszer, se kiegészítőt, olyat nem vettek be, már mint a sportoló Péni István, ami egyébként ezt alátámasztotta volna. Valami isteni sugallatra, vagy sok krimit néznek, kikérték a Delhi szállodának a kamera felvételét, ahol azt látták, hogy bemegy e, Sidi Péter, itt hárnyed órát tartózkodik, majd kijön, jól mondom? Így van, ez, ez, ezek a tények. Hát Véni Istvánról azt tudnélik, hogy ő tekik nagyon precíz ember, és ő tényleg mindig tisztában azzal, hogy mit csinál, mikor csinál, és ő mindig odafigyelt arra, hogy ne lehessen őt megtámadni olyan szempontból, hogy ugye mondjuk valaki valamit belerak az italába. Úgyhogy egyértelmű, hogy ez egyetlen sebezhető pontja egy ilyen embernek a szobája. Mert ott 0-24 nem tartózkodik, és gondolom nyilván ezért kérték ki a felvételeket, hogy hát esetleg abból kiderül valami. Akkor ugye abból kiderült, hogy Péter bement a szobába, és hát jelenleg folyik egy, egy -e nyomozás, hogy akkor most ő lehetette az, tehát bizonyítékot keresnek, ebben nem látok bele, de... Nem szeretnék a részletekben elveszni, csak mondanám, hogy 2021. márciusában Kálloki Kis Attil, aki most már újságíró, de valamikor öttusázó volt, azt mondja, hogy a világkupa versenybirája számára elfogadható volt, hogy Sidi az úgynevezett bipodot kétlábú állvány, amelynek van egy tartozék a is, nehezékként használja. De most, tehát hogy ezt csak arra fölmondom, hogy ott meglehetősen vitás volt ennek a megítélése. Igen, mert ez egy ilyen szürke zónába helyezkedett el mindig is így a szabálykönyvbe, de egyébként ez nem igaz, mert utána lévő döntőbe egy lány is felrakt ezt a bipodot, de valószínűleg ő teljesen tudatlanul, mert átszerelés közben felmaradt, és a főbíró oda ment hozzá, hogy vegye le, tehát hogy visszacsatolva nem szabályos. Neked volt a -e konfliktusod egyébként, mintán Péni mellett álltál ki Sidi Péterről. Nem beszélünk. Tehát többször találkoztunk, ugye versenyeken, mert ott van, de, de hát egy szót nem váltunk, és nem is köszönünk egymásnak, tehát hideg a kapcsolat teljes mértékben. Néhány nappal később, áprilisban, Megvonta a szövetség mind a hármótok Gerevics ösztöndiát. Nem akarom, hogy kritizáld a szövetséget, de valójában ez, ami ott történt, illetve hát ez a sorozat, ami ezt a három embert megbontotta, láthatóan ezzel a sportvezetés nem nagyon tudat mit kezdeni. Nyilván ez, erre nehéz felkészülni. Tehát az ember tényleg mondom, hogy mondtam, a rémába üvesek készül egy ilyen Én ezt értem, de végül is egyikőjüknek se adott igazat, nem állt ki senki mellett, különböző döntések voltak, de az, hogy ezt megvonták három hónapra, az tulajdonképpen egy kollektív büntetés volt. Jó, de minket is meg kellett abban a szempontból büntetni, hogy nem álltunk ki a világkupa döntőbe, ezt teljes mértékben egyetértek vele, mert ugye képviselni kellett volna a hazánkat, de annak hát mondom két oldala van, mert mert hogyha a csapategység ennyire bomlasz volna, akkor azért nagyon nehéz beállni egy olyan lőállásba, hogy nincs meg a Volt -e csapat. Volt-e alternatívája ennek a döntésnek, kedves Pekler Meg Melyik döntésnek? Hát, én nem álltok ki. Volt alternatívát, tehát rengeteg féleképpen lehetett volna másképp csinálni, de mondom, én nem, nem csinálnám másképp most se. Tehát én nem bánom azt a döntésemet, hogy én nem álltam oda be. Aminek, tehát a jó tett helyébe jót vár, jól döntöttél és kaptál egy három hónapos megvonást. Én úgy gondolom, hogy ez a lelkismeretem teljes mértékben tiszt, és jó oldalon álltam. Ezt tulajdonképpen a szövetségnek meg kellett tennie, olyan volt, mint régen előfordult, hogy egy intézményben valaki valakit megbüntetett, és aztán a másik pillanatban megadott neki valami utalmat, mutatván, hogy ezt a kettőt, ezt így kell elviselni, egyfelől ezt kell tennie, másfelől pedig ezzel, mint egy teszi azt, hogy ő ezt nagyon komolyan vegye. Hát komolyan vették azért ezt az ügyet, és Mondom, a mai napig vannak ebben még dolgok. De hát én ehhez kis ember vagyok, hogy bármit is belelássak, vagy tudjak róla, hogy még folynak jelenleg. Ezt most már nem először mondod. Mi ez a kis ember? Hát, mert ki vagyok én ahhoz, hogy én tudjak bármilyen. Egy olimpiai kvótával rendelkező volt. Hát igen, nekem az a dolgom, hogy sportoljak, Nem az, hogy ezekbe a sportdiplomáciai meg ilyen botrányokból belelássak. Nekem az a feladat, de neked nem hogy ezek a... versenyezzék. Nagyon jól beszélsz, de te ehhez képest beleláttál és döntöttél. Mert ha nem láttál volna bele és nem döntöttél volna, akkor indultál volna a döntőben, de beleláttál, döntöttél és nem indultál. Hát, majd utána legkisemberezed magad. Az adott szituációban döntést kellett hoznom. Hát az, akkor hogy meg utána, itt hogy a kis ember? Hát az, hogy itt a Ez 190 az... ispari, hogy lehet kisember? Az, hogy hogyan értékeljük utána, az már nem az én. Ki dolog. a nagy ember? Hát akkor nem tudom. Mondjuk a szövetségvezetője, elnöke, főtitkárők, nagy emberek, ők tudnak olyan döntést hozni, aminek tényleg súlya van. De egy, a egy te döntésed, sportoló... hogy nem indultál, és a, a, a sportvezető döntése, azok hierarchiában állnak egymással a te felfogásod szerint. Nem, itt az utólagos döntéshozat arra értem. Tehát, hogy utólag, hogy mi a büntetésünk, mi a mi, a, mi dolgunk, azt nem mi döntjük el. Fontos jobban lenne a szövetséggel? Egyébként a szövetséggel Körös tekintet ahogy hogy ott dolgozol. Tehát én nagyon tisztelem a vezetőinket, és úgy gondolom, hogy nagyon jól is látják el a munkáikat, és ezáltal én jóba is vagyok velük, mert egyébként teljes odaadással foglalkoznak a sport előrevitelével. Igen, ez egy, ez egy diplomata is mondatta volna ezt a mondatot. Um, bonyolult történet, Uh, szinte egy neverending story. Um. Vegyük csak azt, ami a, a te uh, történetedet illeti. Uh, van itt egy 2021 júniusi hír, ami arról szól, hogy Sidi a Tókiói játékokon nem szerepelhet, és az általa megszerzett kvótával Pekler Zalán indul az olimpiáni velem szemben. Igen. Helytálló? Az így történt, igen. Te egyébként nem rendelkeztél kvótával? Nem. Milyen volt megkapni egy ilyen helyzetben ö, a Sidi kvótáját? Hát viharos körülmények között került ugye hozzám az a kvóta. Utolsó pillanatban derült ugye ki, hogy hogyan döntünk, hogy hogyan dönt a szövetség arról, hogy ennek a kótának mi a sorsa. Kaphatta volna más? Kaphatta volna, persze. Tehát, de akkor én voltam a, a, a rangsorba a következő, aki a legjobb esélyekkel indult az országban. Én értem, igen. de közben meg volt fegyelmi büntetés. De hát az azóta már a büntetésen. megkaptam, az lejárt. Én onnantól kezdve szabad ember voltam, tegyük fel. Hát Volt-e benned kétség, hogy megkapod-e? Persze. volt a -e harag a másikban? Kaptál ettől tőle megjegyzést? Nem találkoztunk, tehát nem kaphattam. Milyen kvóták vannak? Van olyan, amilyen kvótád most van Párizsra. Azt megkaphatja más? Meg. Igen. Csak olyan kvóta van a sportlövészetben, amit megkaphat más? Hát egy olyan kvóta van, amit nem kaphat meg más, mert a leges legvégén a kvalifikációs időszaknak a világranglistáról egy-egy ember kap minden versenyszámba kvótát, és az névre szóló. De az előtte lévő összes megszerezhető kóta az a nemzeté. Tehát én is nem magamnak szereztem kótát, hanem a nemzetnek. És hát jövő nyárik pedig próbálok én lenni a, a legjobb lövő nyilván, és akkor nem lesz kérdés, hogy én utazzak a kótával. Ki dönti el, hogy ki utazik? A szövetség. Mi alapján? Tehát megvan-e az a világos kritériumrendszer, ahogy egyébként te a fejedbe rendet teszel a lőállásban, ami alapján kiderül, hogy kié lesz a kvóta, amit egyébként te szereztél? Megversz, tehát hogy anélkül igazságtalan is lenne, hogyha nem lenne meg ez a rendszer. Ezzel tisztában vagyunk, évele óta megvan. Tehát az első kvóta verseny előtt már elkészült az a, az a és dokumentum. Mi az? Hát egy hazai ranglistát vezetünk, és... Hogyha az, azon a hazai ranglistán valaki megelőzi a kótás versenyzőt, és ö, szerepelt már nemzetközi verseny döntőbe, ahol lehetett kótát szerezni, de nem szerzett, akkor válogató verseny fog ö, megrendezésre kerülni, és akkor a válogató verseny kell megverni a kótás embert. Én dönthetek-e úgy, mint a szövetség elnek, hogy ezen átlépett konzekvencia nélkül? Nem, nem lehet. Nem lehet? Tehát itt leírt szabályok vannak, ezt követjük, és nem lehet ezeken átlépni. Tehát nem ö, szubjektív Mennyire zavaros a történet azáltal, hogy áprilisban idén, mármint 2023-ban, lehet, hogy ezt máskor is megnézzük még ezt a beszélgetést, Sidi Péter, aki Néha itt van, de talán román állampolgársággal is rendelkezik, német színekben indul. Ezt elsősorban azért kérdezem, mert ha komolyan vehető az, amit mondasz, és én komolyan veszem, akkor végül is az, hogy Sidi Péter átmentette magát Romániába, aztán később Németországba, az a sportlövészet szégyenet. Hát ebben mondom, nem látok bele, ő kettős állampolgár, lett ez tény, román és magyar állampolgár. De közben színekben hát is ez azért van, ugye mert a Bundesliga ö, csapat tagja, de hát ugye ez nem lehetne megtennie, hiszen ugye a magyar szövetségnek mindig bele kell egyeznie abba, hogyha valaki külföldön ö, versenyez. Tehát én lőtem Bundesligát, és ennek pedig az a hivatalos és törvényes módja, hogy a, a Bundesliga szezon előtt írásban be kell nyújtanom a szövetségbe kérvényemet, hogy én ezeken a hétvégéken német klubom színeiben akarok versenyezni, a szövetség ezt jóvá ágyhatja, elutasíthatja, ez sporttörvény, beleírt dolgok, és ezt nekem ugye jó és ezáltal lehet indulni német színekben is, de amúgy pedig sporttörvény ellenes. Um, egy légtérben sportversenyen azóta se voltatok? Dehogy nem sokszor. Mert ő a feleségedzője, úgyhogy román színekben otthon az összes verseny. De veled? Te voltál-e olyan verseny, ahol ő is indult? Mint induló, ő nem indulhat el. Tessék? Mint induló nem indulhat el nemzetközi versenyeken. Akkor német színében, hogy hogyan versenyezhet? Hát mert ott a helyi verseny bizottság engedélyezte neki, mert nem tudtak arról, hogy milyen előzményei vannak. Jó, jó, hát ez, ez már tényleg olyan részlet kérdés, hogy ezt ember, ember nem érti. Um, ez téged érzelmileg akkor belejött, hogy ez máig kihat. Mennyire kavart fel? Hát nagyon. Tehát, hogy ezt megélni, ez, ez tényleg szörnyű volt, és utána hónapokig ez nagyon Elkísért engem, és tényleg akkor ledobtam akár ilyen majdnem 10 kilót magamról, mert annyira egyszerűen ez megviselt engem. Mai napig nyilván ez foglalkoztatni, ha már előjön. Gyomor görcs, tényleg. De hát próbálom elengedni, tényleg ez meg két és fél évvel ezelőtt történt. Bár még pont hivatalosan nincs az ügy végén, de remélhetőleg minél hamarabb lesz történet valójában ugyanúgy a győzni akarásról szól, mint a tiéd, csak nem telen eszközök igénybevétele is van benne. Én ezt jól látom? Hát azért... Tölthetek egy be, kicsit, igen, van, igen, igen. van? Nem, nem színűség. baj, egy kicsit kérni, mert én Hárman vagyunk egy légtérben, András, ha akarod, akkor köhög ki magad, az Isten áldjon meg. Ne fújtsd magadba. Nehéz dolog ez egyébként, mondom. Próbálunk már túllépni rajta, mert mert azzal akarunk tényleg hírnevet szerezni a sportunknak, hogy eredményeket szerzünk, és nem azzal, hogy ilyenek vannak. Ez hogy lehet csalni? Sehogy? Lehet, sokféleképpen. Hát a szabályok belem tartásával. Tehát lehet De úgy... hogy lehet úgy csalni, hogy ne vegyék észre? Hát a jó bíró egyébként mindent észrevesz. Tehát nagyon lehet, sőt, én nem is tudom elmondni azt, hogy hogyan lehetne csalni, úgyhogy ne vegyék észre. Mert egyébként, hogyha nagyon követnénk a szabályokat, akkor rengeteg embert ki lehetne zárni egy versenyn. Különösen ez a szobába való bemenetel, ami tényleg egy filmszerű jelláta, az az én szememben, és ezről szívesen beszélgetnék a többi résztvevővel. az valami másról is szól. Um, Volt-e hosszú kudarcos periódusod? Nem mondanám. Rövidek voltak a kudarcok. Mennyi ideig bírod ki? Kudarc? Tehát nagyjából, mint a víz alatt, igen? Hát egy hónapig. Egy hónapig megengedem magamnak, hogy, hogy melyik ponton legyek, mondjuk. És ha hosszabb lenne, akkor az elgondolkodtatna? Persze. Ma mondom, ahogy mondtam, én azt szeretném csinálni, boldoggá tesz, és hogyha mondjuk hónapokig azt érzem magam, hogy kudarcban élek, szomorú vagyok, nem úgy teljesítek, vagy szeretnék, és tényleg csak egyre mélyebbre kerülök, akkor nem, nem csinálnám meg. De a te dolgod az is, hogy ezt akkor kiiktasd, az időbe kerülhet. Igen, de nagyon jól tudok reagálni a kudarcokra. De a sikerekre is egyébként már egyről van. De mai napig nehezebb feldolgozni egy siker szerintem, mint egy kudarcot. Azt, amit neked tanított a sportpszichológus, azra egyébként egyszer képes leszel, hogy másnak ezt a tudást átad? És most nem a lövészetről beszélek, hanem az autogéntréningről, és mindarról, amit itt megfogalmazol, ami nekem egyfelől tetszik, másfelől nagyon idegen, tehát nem tudom, hogy tetszik-e. Uh -huh. Olyan, mint a két lenne? El lehet különböztetni a magánéletemet a, a sportolói életet. Igen, de ez nem ilyen. Tehát ez de olyan... Lehet. Én, ezt értem, lehet én ezt értem, tiszteletben tartom, nekem ez egy ilyen szeudos kizofrénia. Nem mondanám azért, hogy az nagyon végetek. Én ezt értem, de... Ez a, a sportnak a sajátossága és a belejárója Egyszerűen nehéz olyan sportlövet találni, aki nem így vélekedne és nem ilyen lenne. A barátnődel való kapcsolatnak mennyire a titka az, hogy ő ezt megértette? Hát nagyon a titka, igen. Mert. Soha nem lázad ellene? Beleszokott igazából már a dolgokba. Az elején azért nehéz volt neki megszokni azt, hogy, hogy a sport ezért nagyon nagy szerepet vállal az életemben, és mindig fontos lesz. Nagyon jól megtanultak kezelni, és tényleg hozzászisolódott az én életvitelemhez. De mai napig azért néha előjön az, hogy, hogy nehéz Ez neki megélnie, de, de hát nagyon szeretjük egymást, úgyhogy kitart azért. Tud szeretni? Persze, hogy ne tud. Akkor mutass be Légyzés, az egyik főszereplőt. Hát igen, ez a légpuskám, amit már hoztam magammal. Hány főszereplő van? Hát kettő, a két fegyverem van. Hát vele lődtem egy világcsúcsot ebben az évben filmekben mindig szétszedik, összerakják. Mennyi idő alatt lehet szétszedni, mennyi idő alatt lehet összerakni? Hát egy két perc alatt azért azért darabjaire, de hát nem. Hány darab? Sok rengeteg. Hát ezernyi csavar van benne. hát nem, nem jó dolog szétszedni, mert iszonyat nehéz ugyanúgy összerakni, és minden egyes kis állítási dolog az fontos. Hány éves ő? Ő egy hát kicsit több, mint egy éves vagy. Hány ilyen van? Nekem? Vagy? Nem. Összeáll, mi sok, sok van. Mi a különbség két ugyanilyen között, ha nem éppen a Peklens Zalán kezében van, hiszen ezt a fegyvert az különbözteti meg a többitől ezek szerint, hogy a Peklens Zalán használja? Nem, egyébként van, van különbség, mert a fegyverek között is van különbség úgy, hogy a csövük mennyire jó. És például egy, egy fegyvergyártó az legyárt mondjuk ebből a fegyverből 20 000 darabot, de abból a 20 ezer darabból mondjuk csak 200-nak olyan a csöve, hogy világcsúcsot lehet elérni vele. Szerintem valahogy vagy föl kéne emelni, vagy valamit csinálni kéne vele, mert ahogy én ezt látom, hogy jelen pillanatban ez nincs a kamerának a keresztűzében. Igen. Um, mutasd be! Hát ugye ez egy légpuska, sűrített levegővel működik, ugye itt a palacka. Ezt 200 bárra szoktuk ugye feltölteni, azzal szoktunk versenyezni nagyítást nem használunk, tehát ezen a diopteren nézünk keresztül, és ebben a tunelházban ott a végén van egy karika, amit így is láthatunk, és ugye hát karikában kell a karikát látni, nagyon egyszerű, és hát elektromos sütés van benne, tehát papíron nem igazán tud elromlani, ami egy nagyon jó dolog, valamint tényleg az összes alkatrészt lehet rámállítani, tehát itt a pofadék is rám van állítva, a váltámasz, a tehát minden úgy van állítva, hogy a lehető legjobban passzoljon az én testvelépítésem, ez az, az én löpészskílusomhoz. Ez egyébként általadban hozzád igazítva, vagy ezt neked gyártották? Általam. Tehát ezt megkapjuk gyárilag, és akkor mi úgy ö, mozgatunk, forgatunk rajta mindent, ahogy ez nekünk a legjobb. De a gyárban is nyilván tudnak ebben segíteni, de hát már van annyi tapasztalatom, hogy ezt meg tudjuk csinálni magunk is. Mely részeget állítod? Ezt hát, többnyire a hátulja, ami fontos, tehát ugye a pofadék, a vált meg azért így a késztelmeznek a magasságával is lehet dolgokat játszani. Hosszú vannak. Milyen testi adottság kell ahhoz, hogy az ember egyébként nincs? Nincs hát ilyen? Nincs ami biztosan eredményezni azt, hogy jó sportlő legyen valaki. Nyilván lehet dolgozni a fizikai hogy létünkön is, hogy minél jobb legyen, de nincsen olyan titkos szer, amivel esetleg lehetne azt mondani, hogy valaki jó lesz. Tudod-e, hogy 2024-ben mikor lesz a tenapod? Nem. Hát valamikor nyáron. Azt én sejtem, de nem tudok pontosan. Hát nem, azért ennyire nem, nem mozgat. Sportlövőknek szoktak-e valami speciálisat kívánni? Hát, jó szerencsét, sok szerencsét, semmi mást.